Піка до грошей, бюджетування та інвестицій – запорука майбутньої заможності сім'ї. Хто чемпіон у економії у вашій родині? У сім'ї доктора півночі це звання носять обоє. Кожен з них живе набагато скромніше, ніж дозволяють кошти. Разом планують бюджет, і в будь-який час дня та ночі чітко дадуть відповідь, скільки вони витрачають на будь-яку з категорій спільного життя: чи то одяг, їжа чи розваги. Їхні діти відвідували звичайні державні дитячий садок та школу. При цьому інтереси дітей анітрохи не знецінені. Вони сплатили всім трьом вищу освіту, аспірантуру, а також придбання житла та супутні витрати. Гроші на такі великі витрати. Витрати сім'я одержала завдяки інвестиціям. Сім'я півдня, навпаки, не інвестори, і практично усі аналогічні витрати у їхній сім'ї покривалися з заробітків. Якщо дохід сім'ї відносно високий, а подружжя бережливе, це чудова основа для досягнення категорії ВНБ та підтримки цього статусу. А якщо сім'я розділена на два фінансові табори, їй буде вкрай складно накопичити значний стан. Ще гірші справи в сім'ї, де подружжя легко розлучається з грошима. Саме такою є сім'я Півдня. Цікаво, що доктор Південь вважає себе дуже економним, а ось звички дружини завжди критикує, але навряд чи їй вдається поодинці витратити річний бюджет сім'ї. Тут потрібна злагоджена командна робота. Тож надспоживачі обидва, і чоловік, і дружина. Відповідальність за те, що становище сім'ї на шкалі заможності нижче за очікуване, повинні розділяти подружжя. Давайте проаналізуємо, наскільки успішно накопичує багатство доктор Південь. Його основна турбота – заробляти гроші для сім'ї. З цим завданням він справляється чудово. Його заробіток вищий, ніж у 99,5% американців. Але він також відповідальний за інші важливі рішення в сім'ї. Покупка автомобіля, вибір та оплата послуг фінансового консультанта, розміщення інвестицій. Однак ні він, ні дружина не стежать за сімейним бюджетом. У обов'язки Місіс Південь входить купівля одягу для сім'ї. За рік вона витратила близько 30 тисяч доларів на одяг для себе та членів сім'ї. Вони з чоловіком також дружно вирішили витратити понад 40 тисяч доларів на клубні внески. Вони також платять по 107 тисяч доларів на рік за заставу на будинок. Більшість поганих накопичувачів багатства запевняє, що великі платежі по заставі вигідні, оскільки не оподатковуються. За такого способу економії сім'я півдня, можливо, ніколи не зможе вийти на пенсію та зберегти гідний рівень життя. Людей, які купують дорогі будинки та автомобілі, часто критикують за розкішний спосіб життя, але будинки та автомобілі принаймні зберігають свою первісну вартість і є важливим придбанням. Але чи коштує таких грошей одяг та членські внески? Дорога відпустка? Чи вечори в шикарних ресторанах? Оплата прислуги? Безліч репетиторів для дітей? Садівник? Ландшафтний дизайнер? Трагічне фінансове становище сім'ї Півдня пов'язане з цілковитою дискоординацією витрат і рішень. У сім'ї лікаря Півночі все влаштовано по-іншому. Професор Північ з дружиною разом планують бюджет і узгоджують витрати. Нижче ми опишемо їхню систему у всіх деталях. Які ж справи у сім'ї Півдня? Обов'язки місії Південь – господарювання, оплата всіх необхідних товарів та послуг. Вона витратила 30 тисяч доларів на одяг, не питаючи нічої їх поради. Вона зайнята своєю справою, чоловік – своєю. Має власні кредитні картки, він – свої. Місіс Південь – шанувальниця модного одягу, постійний клієнт магазинів Нейман Маркус, Сакс, П'ята Євеню, Лорд і Тейлор. У кожному з них у неї заведені кредитні картки. Також вони з чоловіком використовують звичайні кредитні картки, MasterCard, Gold та Visa, а сам доктор ще має American Express Platinum. Проблема в тому, що ніхто з них точно не знає, скільки вони витрачають. Це стосується всіх аспектів життя. Їм постійно надходять пропозиції про кредити, і це логічно. Кому як не їм пропонувати нові продукти та ексклюзивні товари? Чому Місіс Південь витрачає стільки грошей? До цього заохочує її чоловік. Його батьки ні в чому його не обмежували, і він дотримується тих самих принципів у своїй, Сім'ї коло знайомих цієї сім'ї також складається з поганих накопичувачів багатства з високим рівнем витрат, і вони навіть не можуть уявити, що хтось з такими самими доходами може відкладати частину заради стабільного майбутнього. Споживчі звички сім'ї доктора Півночі пряма протилежність. Подружжя росло в сім'ях з дбайливим ставленням до грошей. Вони обговорюють усі навіть дрібні витрати та виробили власну систему введення бюджету, навколо якої будують свій спосіб життя. Містер і місіс Північ не мають кредит. Карток у модних магазинах їх вони відвідують лише з особливих випадків. Для основних витрат вони використовують загальну картку Віза та щомісяця просять звіт про витрати, щоб звірити факт із планом. Це допомагає їм регулювати процес і вносити потрібні коректування. Нещодавно ми проводили інтерв'ю з дипломованим бухгалтером та експертом із ведення сімейних бюджетів містером Артуром Гріфондом. Для тих, кому ідея контролю бюджету видається надто страшною, він пропонує кілька простих кроків. Для початку необхідно завести точний помісячний облік усіх витрат сім'ї. Можете попросити допомогти з цим фінансового консультанта. Він збере для вас шаблон, а також допоможе систематизувати статті витрат. Ваша головна мета – щорічно відкладати для інвестування щонайменше 15% вашого доходу. Це найпростіший і найдоступніший спосіб розбагатіти. Купівля автомобіля Сім'я Півдня випереджає, сім'ю Півночі не лише за обсягом видатків, а й за кількістю статей бюджету, нехай його у них і немає. Наприклад, за рік до інтерв'ю вони витратили на автомобілів шестеро більше – 72 тисячі доларів проти 12 тисяч. У рік інтерв'ю Доктор Південь придбав Порше, і він є поціновувачем дорогих автомобілів і готовий приділяти плануванню покупки багато часу. Існує обернено-пропорційна залежність між витратами часу на придбання предметів розкоші, виключаючи дорогий одяг та автомобілі, та на планування фінансів у майбутньому. Як правило, основна стаття витрат ПНБ з високим доходом на зразок доктора Півдня – це автомобілі та дорогий одяг. Щоб їх купити, потрібно мати в своєму розпорядженні не тільки велику суму, а й час на планування та остаточний вибір. Час енергія потрібні також для догляду за цими дорогими речами. Доктор Північ навпаки, і більшість ВНБ, зокрема, приділяє більше особистого часу заняттям, які збільшують його дохід, розробці та плануванню інвестиційної стратегії та управлінню поточними інвестиціями. Час ПНБ витрачається на підтримку високого рівня споживання, часто вони витрачають більше, ніж заробляють. Як їм взагалі вдається балансувати між гонитвою за розкішним способом життя та закінченням грошей? Вони намагаються знайти вигідні варіанти покупки. Метод Півдня. Давайте розглянемо процес покупки автомобіля від лікаря Півдня. Вам може здатися, що ми даремно на нього намовляємо, адже він робить покупки за ціною близькою до дилерської або навіть дешевшою. Насправді така ощадливість лише стимулює гіперспоживання. Так, лікар Південь завжди шукає найбільш вигідний варіант покупки, але його покупка – оригінальний спортивний автомобіль за 65 тисяч доларів. Чи можна назвати це економією? Лікар південь купив свій Порше практично за собівартістю дилера, але скільки часу він витратив на цю угоду? І відмінні накопичувачі багатства, і погані накопичувачі багатства багато працюють. Понад 40 годин на тиждень. Вільний час вони розподіляють відповідно до пріоритетів. На жаль, у ПНБ це не вивчення ринку інвестицій. ПНБ з легкістю назвуть вам усіх найкращих дилерів ринку. Вони знають, у якому магазині краще витратити гроші, але гадки не мають, куди ці гроші можна інвестувати і що зараз відбувається на фондовому ринку. Як приклад, можна порівняти стратегію купівлі на. Нового автомобіля доктором півним із поведінкою типового мільйонера у середньому американський мільйонер використовує 4-5 простих способів покупки автомобіля. Доктор Південь та інші ПНБ використовують не менш як 9 і витрачають багато часу на торги з дилерами. Доктор Південь знає кожного дилера Порше у штаті, але що дає йому це знання? Хіба воно допоможе йому стати багатшим? Як те, що він розуміється на цінах на будь-яку модель, аксесуари та робочі характеристики, допоможе йому, коли він захоче відійти від справ? У доктора Півдня своєрідний підхід до покупки автомобіля. Спочатку він визначається з маркою, моделлю та комплектацією. Потім буквально пірнає у ринок і шукає варіанти вигідних угод. На це він може витратити місяці. У ході свого дослідження він дізнається про дилерську ціну. Потім він обдзвонює дилерів і стикає їх у боротьбі за такого цінного клієнта, як він. Він готовий купити автомобіль за умови поступок у ціні, навіть якщо дилер знаходиться на значній відстані. У цей час він складає другий список дилерів, куди він заносить півфіналістів, тих, хто готовий зробити знижку. Цей список він знову обдзвонює, і на цьому етапі містер Південь перевіряє, чи можна продавити дилера, продати йому машину нижче за дилерську вартість, давлячи на те, що конкуренти готові це зробити. Наприкінці місяця доктор Південь знову дзвонить усім дилерам, які пропонують знижки. Його теорія в тому, що наприкінці місяця дилер повинен закрити план продажів і охоче йтиме на його умови. Свій новий автомобіль він купив у дилера далеко, за містом, без перестанку надзвонюючи в останній день місяця. Так, доктор Південь безперечно економить гроші, але яких тимчасових та енергетичних ресурсів йому це вартує? Чи не розумніше було б витратити цей час на вивчення ринку інвестицій? Більшість опитаних нами мільйонерів ніколи не витрачали на автомобіль 65 тисяч доларів. Якщо бути точніше, то більше половини з них ніколи не викладали і 30 Звичайно, вони можуть собі це дозволити, але не роблять цього. Саме тому вони мільйонери. А доктор Південь ні. У рік проведення інтерв'ю доктор Південь витратив на автомобіль більше 70 тисяч доларів з урахуванням податків та страховки. На пенсійний план він відклав 5 тисяч 700 доларів, тобто лише один долар зі 125. Також він витратив близько 60 годин на вивчення ринку та спілкування з дилерами. Його дії повністю розходяться з бажанням розбагатіти. Метод Півночі. Доктор Північ не знавець автомобілів, хоча він вважає за краще купувати дешевше. Ми розпитали його про останній придбаний автомобіль. Нагадаємо, що менше 25% мільйонерів мають автомобіль останньої моделі. Доктор Північ з гордістю повідомив нам, що востаннє купував автомобіль 6 років тому. Він не лише 6 років обходиться без оновлення моделі, а й тоді придбав уже старий Мерседес 300 за 35 тисяч доларів. Доктор Північ закоханий у свою машину. Вигідна покупка, економна витрата палива. Дизель Безумовно, така модель прослужить довше, та довше зможе обходитися без ремонту. Тепер давайте розберемо, скільки часу він витратив на купівлю. Спочатку він вирішив, що настав час оновити автомобілі. Все-таки попередньому вже 20 років. Він знав, що моделі іноземних брендів різко падають у ціні після трьох років експлуатації, і вирішив зупинитися на вживаному мерседесі. Він дізнався про роздрібну ціну нової моделі, що підтвердило його припущення. Все, що йому довелося зробити, просто заскочити до надіження. Найближчого дилера. Після цього доктор остаточно переконався, що варто купити старий автомобіль і ознайомився з оголошеннями у місцевій газеті. Його остаточний вибір – машина з невеликим пробігом у місцевого дилера. Ось як він пояснює це. Для мене в автомобілі головна якість. До цього я мав Mercedes-Benz, новий, але я проїздив на ньому 20 років. Зараз дилер намагався продати мені новий автомобіль, він коштував на 20 тисяч дорожче від уживаного. Я задумався, а чи коштує цих 20 тисяч почуття гордості від володіння чимось новим? Я вирішив, що ні». Метод Доктора Півночі займає лише кілька годин, на відміну від 60-годинної епопеї Доктора Півдня, яка повторюється точно не раз на 20 років. Чого бояться ВНБ та ПНБ? Давайте поговоримо про страхи. Чого ви боїтесь? Не накопичити статки? Що шлях до них буде надто складним? Як ви думаєте, чи відрізняються страхи відмінних накопичувачів багатства і поганих накопичувачів багатства? І хто має занепокоєння більше? Страхи дуже впливають на наше фінансове життя. Вони є у всіх. Просто ВНБ та ПНБ турбуються по-різному і про-різне. Загалом ПНБ, звичайно, має більше приводів для занепокоєння. Класична реакція ПНБ на страх – працювати ще більше, щоб постійно покращувати спосіб життя, тобто збільшення споживання. Парадоксально, адже цей шлях не приведе до багатства. Лікар Південь назвав 19 речей, які його турбують, а доктор Північ лише 7. Далі ми розглянемо, як страхи або їхня відсутність впливають на життя цих лікарів. Діти ВНБ та ПНБ. У сім'ї Доктора Півдня четверо дітей, двоє дорослі. Доктор Південь серйозно турбується за їхнє майбутнє. У сім'ї ПНБ, як правило, виростають діти з таким самим ставленням до грошей. І вони в цьому не винні. Їм нема звідки було підглянути інший приклад. Це означає, що діти ПНБ також схильні до марнотратства та життя без обмежень. Доктор Південь – результат виховання двох ПНБ. Він вів спосіб життя вище-середнього навіть під час навчання в коледжі та в університеті. Батьки оплачували його житло та всі супутні витрати. За фактом, навіть почавши жити окремо від батьків, він продовжував залеження від них І не замислювався про те, як забезпечити себе. Його діти живуть за тими самими принципами. Але на третьому поколінні фонтан, як правило, вичерпується. В анкеті доктор Південь зазначив, що впевнений у тому, що його діти ніколи не зароблятимуть стільки ж, скільки він, навіть не наблизиться до цієї цифри. Дорослі діти доктора Півночі виросли у дисциплінованій сім'ї та зможуть забезпечити себе за будь-якого рівня доходів. З них виросли такі самі ВНБ, як Містер і Місіс Північ. За іронією долі, доктор Південь не може повністю підтримувати своїх дітей, хоча ця підтримка їм дуже необхідна. Він просто не накопичив достатньо грошей. Ми поставили і Півдню, і Півночі питання, що їх турбує щодо дітей. Як ви могли здогадатися, доктор Південь стурбований набагато більше, особливо його Хвилюють дві речі. Перша – дорослі діти вважають, що його заробіток належить їм. Друга – необхідність підтримувати дітей матеріально. У розділах 6 і 7 ми докладніше поговоримо про матеріальну допомогу дітям, а зараз важливо наголосити на одному – дорослі ПНБ-діти суттєво зменшують шанси батьків розбагатіти. Доктор Південь не може зрозуміти, звідки у його дітей переконання, що батьки зобов'язані їх утримувати. Він боїться, що його коштів недостатньо, щоб забезпечити дітей усім тим, що свого часу отримував від батьків. І ще одне все більше хвилює доктора Півдня. Страх, що діти не порозуміються одне з одним. Причина цього у їхній економічній залежності від батьків. Доктора Півночі такі речі не турбують. У анкету ми також включили питання страхів сімейних сварок. Доктор Південь боївся. Боїться наступного. Перепалок дітей за гроші батьків – закидів про батьківського улюбленця. Страхи доктора Півдня зовсім не безпідставні. Найбільше діти з таких сімей бояться опинитися без батьківської підтримки. Багато хто з них не може дозволити собі навіть скромну квартиру, не попросивши на неї грошей. Все їхнє життя проходить від мат-допомоги до мат-допомоги. Вони не соромляться просити її і в 40, і в 50 років. Подорослішавши, вони люто борються один з одним за увагу та гроші батьків. Доктора Півночі це турбує набагато менше. Його дорослі діти привчені до куди більш скромної, та дисциплінованого життя. Для них набагато менша ймовірність відчути потребу у великих розмірах матеріальної допомоги з боку батьків. Фінансові цілі, слова та справи Більшість ВНБ та ПНБ з високими доходами мають однакові фінансові цілі. Так, понад 75% опитаних назвали такі – розбагатіти до виходу на пенсію, збільшити багатство, розбагатіти завдяки зростанню вартості поточних активів, збільшити обсяг капіталовкладень, при цьому зберігши вартість наявних активів. Розподіл часу. Нижче ми наводимо перелік тверджень, з якими згодні більшість ВНБ і не згодні більшість ПНБ. Я витрачаю багато часу на планування фінансів. Я завжди знайду час для кваліфікованого управління своїми капіталовкладеннями. Спочатку я знайду час для управління капіталовкладеннями, а потім для інших справ. ПНБ зазвичай погоджується з такими твердженнями. Я приділяю недостатньо часу ухвалення рішень щодо капіталовкладень. Я надто зайнятий, щоб контролювати свої фінанси. ВНБ та ПНБ також витрачають різний час на планування бюджету та роботу з капіталовкладеннями. Планування зазвичай – це основна звичка людей, зацікавлених у зростанні свого капіталу. Це стосується навіть інвесторів зі скромним доходом. Ми провели опитування, у якому взяли участь 854 респонденти з середнім доходом та виявили чітку залежність між плануванням капіталовкладень та накопиченням багатства. Одне з найцікавіших спостережень цього дослідження – причини, які люди називають бар'єрами для планування та примноження бюджету. Ось які відмовки зазвичай використовують. Це безнадійно. В мене немає на це часу. Ми стільки заробляємо, але що більше грошей, то менше їх залишається. Моя робота не залишає мені вільного часу. Мені нема звідки взяти 20 годин на тиждень на ігри з капіталовкладеннями. Варто відзначити, що ВНБ витрачають на це зовсім не 20 годин на тиждень, якщо спиратися на наші дані. На планування у них йде не такий високий відсоток від вільного часу. За нашими даними, ВНБ з середнім доходом витрачають на планування капіталовкладень лише 8,4 години на місяць, або трошки більше 100 годин на рік. У році 8760 годин, отже планування займає лише 1% часу в життя ВНБ. ПНБ витрачають на планування капіталовкладень у середньому 4,6 години на місяць, або 55 годин на рік, майже вдвічі менше. Чи зможе ПНБ стати ВНБ, збільшивши час для планування вдвічі? Навряд чи. Планування – це важливий, але не єдиний чинник накопичення багатства. Важливіший в цьому процесі – регулярність та продуманий план дій. Цей процес можна порівняти з дієтою. ПНБ періодично голодують, щоб довести вагу до ідеальної, тоді як ВНБ ведуть здоровий спосіб життя постійно. Як правило, таке шокове планування стає занадто радикальним заходом, якому складно слідувати постійно. В результаті людина зазнає серйозного тиску і швидко кидає задумане. ВНБ досягають своїх цілей не поспішаючи. Вони не живуть у спартанських умовах, проте ретельно стежать за тим, скільки і на що вони витрачають, досягаючи балансу між плануванням, інвестуванням і споживанням. Ваш час у вашій владі. На фінансову поведінку також сильно впливає тип зайнятості людини, управління власним бізнесом або робота по найму. Зверніть увагу на відсоток ВНБ та ПНБ, які володіють бізнесом. 59% проти 25%. Бізнесмени загалом схильні до планування капіталовкладень. Для них це звичайна частина життя, яку вони запозичили з професії. Чому ПНБ не можуть включити таку звичку до свого звичного порядку справ? Успішний бізнес це неймовірні зусилля та шлях через безліч поразок. Знаючи, наскільки нестабільний твій дохід, бізнесмени намагаються знизити ризики та запобігти розоренню, керуючи своїми фінансами. Це чи не єдина підконтрольна річ у власній справі. Вони також мають самостійно заробити собі на пенсію та на щоденні витрати, тому що вони залежать лише від них. На відміну від найманих працівників, вони не мають фіксованої ставки оплати своєї праці. Багато хто з них працює від 10 до 14 годин на день. Це важка праця, яка багатьох найманих співробітників відвертає від ідеї відкрити власну справу. Але, звичайно, наймані співробітники з високими доходами не отримують свої гроші просто так. Вони також віддають багато сил та часу своїй роботі. Зазвичай вони не вільні у виборі службових обов'язків, і до цього переліку не входить кілька годин планування особистих капіталовкладень на тиждень. Саме ця залежність від роботодавця заважає найманим співробітникам збільшувати свій капітал. Активний чи малоактивний брокер? Майже всі опитані нами мільйонери – 95% – володіють акціями. І більшість утримує від 20% свого статку в акціях фондового ринку. Але не думайте, що вони займаються їх перепродажем. Щоденні коливання ринку їх мало хвилюють. Заголовок у фінансовій газеті або дзвінок від брокера не впливають на їхні рішення щодо інвестицій. Мільйонери не схильні продавати свої активи. Менше одного відсотка перепродають свої акції кожні декілька днів чи тижнів. Менш ніж 7% мільйонерів є помісячними інвесторами. Кожен п'ятий тримає акції кілька років, кожен четвертий до чотирьох років і кожен третій переглядає інвестиційний портфель кожні шість років. У середньому майже половина мільйонерів, 42%, які нам зустрілися, не продали жодної акції у своєму інвестиційному портфелі в рік перед нашим опитуванням. Серед мільйонерів дуже важко знайти так званого активного інвестора. Усе тому, що регулярна, часта гра на біржі вимагає фінансових вкладень. Мільйонери вважають за краще вдумливо вивчити ринок і вкласти велику суму на довгий термін. Порівнюємо час. Доктор Північ витрачає приблизно 10 годин на місяць, або 120 годин на рік на вивчення та планування капіталовкладень. Доктор Південь – лише 3 години на місяць, менше 40 годин на рік. Доктор Північ, інвестор з вузької спеціалізації, він вважає за краще вкладатися в сільське господарство та акції медичних компаній. Ось що він розповів. Почалося з того, що один мій однокурсник по інституту витяг з того світу пацієнта, який вважав найкращим предметом капіталовкладень землю для сільськогосподарських потреб. Однокурсник мені про це розповів і я зацікавився. Але великий прибуток мені приносять акції медичних компаній, тих, що виробляють ліки чи медичні інструменти. Я чудово знаюся на цій галузі і постійно стежу за препаратами. Вкладатися в галузь, в якій розумієшся, це принцип, яким слідує Уоррен Баффет. Не бачу причин не повторювати за ним. Доктор Південь відкрив рахунки у чотирьох різних брокерських компаніях і вклав в акції близько 200 тисяч доларів. Суму досить незначну. Навіщо йому чотири різні фінансові консультанти? Він упевнений, що немає сенсу самостійно розумітися на галузі інвестування. Для цього є професіонали. Щоправда, з роками ця впевненість стає дедалі меншою. За його словами, він мав би набагато більше, якби не поради цих розумників. У будь-якому випадку поради, нехай і погані, коштують дорого. За нашими оцінками Доктор Південь витратив на один рік понад 35 тисяч доларів на консультації та обслуговування свого інвестиційного портфеля за далеко не блискучих результатів. Доктор Північ приймає рішення сам і не витрачає на це ані долара. Хто на вас працює? Якби вам знадобився фінансовий консультант, як би ви його шукали? Подивилися б сотню відгуків на резюме, попросили поради у компетентного знайомого? Для багатьох такий ретельний відбір видається несерйозним і надто трудомістким заняттям. Куди простіше звернутися до першого зустрічного? Але якщо знати, що від професіоналізму такого фахівця залежить розмір вашого статку, ця витівка не здається занадто абсурдною. Давайте подивимося на це питання з іншого боку. Напевно, ви багато часу витратили на пошук роботи. Хіба ви дзвонили в IBM, Microsoft або General Motors і даремно продавали себе завченими фразами про енергійність, комунікабельність та винахідливість? Навряд чи, тому що шанси в такому випадку практично дорівнюють нулю. Тоді чому ви вважаєте, що найняти консультанта, що нав'язується по телефону – це хороша ідея? Можливо, ви не такі багаті, як би вам хотілося, тому що ви несерйозно ставитеся до сімейного бюджету. Не тільки щодо планування, але й для найму людей, які вам з ним допомагатимуть. Жодна компанія не найме людину після першого ж дзвінка, не перевіривши ретельно її компетенції. То навіщо вам чинити так само? Компанії наймають найкращих фахівців, а ваша сім'я свого роду бізнес навіть важливіший, ніж ваш основний вид діяльності. Дозвольте собі впустити в нього тільки найпрофесійнішу людину і не погоджуйтесь на менше. Поставте себе на місце менеджера з персоналу і постарайтеся думати від імені бізнесу, який шукає собі співробітника. Що запитують такі фахівці на співбесіді? Перш ніж взяти на роботу фінансового консультанта або фахівця з капіталовкладень, серйозна компанія, крім особистої зустрічі, вимагає надати обов'язкову інформацію за такими пунктами. Рекомендації, документ, що підтверджує освіту, відомості про платоспроможні резюме та анкета претендента, документи, що підтверджують кваліфікацію та відповідність кандидата вимогам посади. Розділ 4. Не судіть людей по їхнім автомобілям. Для мільйонерів фінансова самостійність важливіша за демонстрацію високого соціального статусу. Містер Аллен – мільйонер у першому поколінні, і він, і його дружина прожили майже 40 років в тому самому п'ятикімнатному будинку в районі для представників середнього класу. Містер Аллен володіє та управляє двома промисловими компаніями на середньому заході. Завдяки розумним споживчим звичкам, наприклад, у їх сім'ї ніколи не було іноземного автомобіля, він досяг власного благополуччя. Його капітал перевищує середньоочікуваний більш ніж у 10 разів. Протягом своєї кар'єри містер Аллен надавав допомогу іншим підприємцям. Він консультував десятки бізнесменів і врятував від банкрутства не одну компанію, таких самих ВНБ, які опинилися у складній ситуації. Як і всі його клієнти, він ніколи не ставив собі за мету виглядати як багаті. Багато людей, які не досягли фінансової незалежності, виправдовують високі витрати побудовою кар'єри. Але вони працюють заради споживання, рівень якого зростає разом із заробітком. Для них життя – це сходи, де кожна сходинка – це все більш розкішний спосіб життя. Отже, і дохід. За нашими даними, погані накопичувачі багатства працюють не для того, щоб відчувати радість від самореалізації, а для того, щоб забезпечувати високий рівень життя. Такі люди та їхні цілі ображають містера Алена. Він неодноразово говорив, цінності людини не повинні змінюватися залежно від її доходів. Доходи як позначка у щоденнику, за ними видно, чи добре йдуть справи. Ролс ройс дякую, не треба. Цінності та пріоритети містера Аллена нещодавно пройшли випробування самим життям. Кілька людей, чиї компанії він урятував від руйнування, вирішили йому зробити приємне на день народження та купити незвичайний та дорогий подарунок. Але такі подарунки, як правило, зовсім не вписуються в систему координат багатих людей, так як за ними зазвичай йдуть додаткові грошові клопоти. Містер Аллен, супер ВНБ, розповів, як усе було. Нещодавно зі мною трапилася кумедна історія. Мої друзі-бізнесмени подарували мені rolls ройс Він був зроблений спеціально для мене. Колір, салон та інші деталі обрані на основі моїх уподобань. Я дізнався про це тільки через чотири місяці після того, як було зроблено замовлення, і до виконання залишалося ще п'ять. Уявіть, як незручно мені було пояснювати друзям, які щиро дивуються, чому я не зможу прийняти їхній подарунок. Чому містер Аллен відмовився від цього чудового подарунка? Мені не потрібно нічого з того, що символізує Роллс-Ройс. Я не хочу автомобіль, через який доведеться змінити свої звички. На заднє сидіння Роллс-Ройса не кинеш рибу після риболовлі. До того ж, містер Аллен не зміг би їздити на ньому на роботу. Він власник заводу у промисловій зоні міста, де такий автомобіль виглядав би максимально недоречним, а мати два автомобілі для містера Аллена – неприпустиме марнотратство. До того ж, це зіпсувало б його стосунки з робітниками, які б сприймали rolls ройс як доказ несправедливої оплати їхньої праці. Інакше як йому вдалося купити такий автомобіль? Є й інші сторони, каже містер Аллен. З Роллс-Ройсом мені доведеться відмовитися від деяких ресторанів, які мені подобаються. Це дешеві ресторани. Паркуватися поруч із такими на Роллс-Ройсі просто безглуздо. Покупка автомобіля – стиль мільйонера. Як мільйонери купують автомобілі? Приблизно 81% – шляхом прямої купівлі, інші – шляхом лізингу, тобто оренди з подальшим викупом. Тільки у 23,5% мільйонерів є новий автомобіль. Більшість з них купили його протягом останніх двох років, а 25% не купували автомобіля протягом останніх чотирьох і більше років. Скільки мільйонери сплачують за свої автомобілі? Типовий мільйонер витратив на автівку 24 тисячі вісімсот доларів. Зверніть увагу, що 30% заплатили 19,5 з половиною тисяч доларів і менше. Середній американець купує автомобіль вартістю 19 тисяч доларів. Чи не сильно випереджають його мільйонери, правда? Що ще важливіше, навіть змінюючи автомобіль, не кожен мільйонер купує нову модель. 37% купують уживаний, а багато хто взагалі за останню покупку знизив клас автомобіля на більш бюджетний. Звичайна сума, яку будь-коли витрачали мільйонери на автомобіль, не більше 29 тисяч доларів. Один з п'яти ніколи не платив більше 19 тисяч 950 доларів. Вісімдесят відсотків мільйонерів заплатили за свій найдорожчий автомобіль сорок одну тисячу триста доларів або менше. Типовий мільйонер-спадкоємець заплатив за найдорожчий автомобіль понад 36 тисяч доларів. Максимальна сума покупки для мільйонера в першому поколінні становитиме близько 27 тисяч доларів. Мільйонери, які беруть автомобілі у лізинг, перебувають у меншості. Їх менше 20%. Скільки коштували їхні останні автомобілі? За нашими оцінками, половина взятих у лізинг автомобілів коштують 31 тисячу 680 доларів або менше. Близько 80% – 44,5 тисячі доларів доларів або менше. Люди часто питають нас, що вигідніше купити чи взяти у лізинг, і наша відповідь завжди не змінена. Понад 80% мільйонерів купують автомобілі. Коли понад 50% почнуть брати автомобілі у лізингах, наша рекомендація буде іншою. Марки автомобілів. Яким маркам автомобілів віддають перевагу мільйонери? Як ви вже могли запам'ятати, більшість з них віддають перевагу американським виробникам 57 – 57,7%. Ще 23,5% їздять на японських автомобілях, майже 19% – на європейських. Нижче ми перерахуємо найпопулярніші моделі в порядку займаних ними секторів ринку. Перший Ford, 9,5% найбільш популярні моделі пікап F150 та позашляховик Explorer. Приблизно третина мільйонерів, які вибирають Ford, володіють пікапами F150 і приблизно чверть їздять на Ford Explorer. Друге Cadillac, 9%. Більше 60% власників цієї марки їздять на Cadillac DeVille або Fleetwood Bloom. Третє – «Лінкольн» – 8%. Близько половини автомобілів цієї марки, що знаходяться у володінні мільйонерів, складають «Лінкольн Таун Кар». Четверте – «Потрійна нічия» – «Джип», «Лексус», «Мерседес». 6,5% на кожного виробника. Майже всі мільйонери, які обирають джип, віддають перевагу джипу Гранд Cherokee. Ця модель займає перше місце серед усіх автомобілів, що знаходяться у володінні мільйонерів. Майже дві третини автомобілів марки Lexus представлені моделлю LS400. Серед автомобілів марки Mercedes-Benz лідирує S-клас. П'ята позиція. Oldsmobile, 6%. Лідерство тримає Olds 98%. Шосте місце – «Шевроле» – 5,5%. Ця марка представлена десятьма моделями. Найбільш популярні з них – позашляхові моделі «Субурбан» та «Блейзер». Сьоме місце Toyota 5%. Більше половини автомобілів цієї марки представлені моделлю «Камрі». Восьме – «Бьюік» – 4%. Найбільш популярні моделі «Лісабер» та «Паркавеню». Дев'яте місце – «Нічия», «Нісан» та «Вольво». Кожна по 3%. Серед автомобілів марки «Нісан» найбільш популярний позашляховий «Пасфайндер», а серед «Вольво» – 200 ї серії. Десяте місце – «Нічия», «Крайслер» та «Ягуар». Кожна по 2,7%. Інші популярні автомобілі представлені марками Dodge, BMW, Mazda, Saab, Infiniti, Mercury, Acura, Honda, General Motors, Volkswagen, Land Rover, Subaru, Pontiac, Audi, Isuzu, Plymouth та Mitsubishi. Перші три місця серед виробників займають компанії General Motors, автомобілі якої володіють приблизно 26% мільйонерів Ford – Ford – 19% та Chrysler. 12%. Зверніть увагу, що більшість мільйонерів їздять на так званому Детройському залізі, як і більшість автовласників у США. Звідси випливає, що ви не можете з упевненістю стверджувати, що ваш сусід, який їздить на Форді чи Кадилаку, мільйонер. Відсоток багатих людей, які віддають перевагу вітчизняним автомобілям, щороку зростає. Найбільшою популярністю користуються Buick, Кадилак, Шевроле, Крайслер, Форд, Лінкольн та Олдсмобіль, особливо їх позашляхові марки. Що ж приваблює мільйонерів у цих автомобілях? Після розмови з групою, що складається з 10 мільйонерів, ми вирушили на автомобільну стоянку біля однієї з лабораторій. Ми були дуже здивовані, коли побачили, що майже всі мільйонери, з якими ми щойно розмовляли, поїхали на Детройському залізі, представленому марками Buick, Ford та Олдсмобіль. Ми переглянулися, і один з нас сказав, ці люди купують автомобілі не за престижністю, вони купують їх на вагу. Це дійсно так. Багато американських мільйонерів схильні купувати автомобілі, які мають низьку вартість у розрахунку на одиницю ваги. Середня ціна нових автомобілів, виходячи з ваги, дорівнює 6 доларів 86 центів за фунт. Чотирьохдверний седан марки Бьюік в даний час коштує менше 6 доларів за фунт. Шевроле Каприз – близько 5 доларів 27 центів за фунт. Форд Краун Вікторія – близько 5 з половиною долара за фунт. Лінкольн Таун Кар – менше 10 доларів за фунт. Cadillac Fleetwood 8 доларів за фунт, Ford Explorer близько 6 доларів за фунт. Найбільш популярна модель серед мільйонерів Jeep Grand Cherokee 7,9 долара за фунт. Як вартість цих автомобілів з розрахунку на фунт ваги співвідноситься з вартістю імпортних автомобілів? BMW 740 коштує більше 15 доларів за фунт, Mercedes-Benz 500 SL – більше 22 доларів за фунт, Lexus LS 400 – більше 14 доларів за фунт. А як справи з Ferrari F40? 175 доларів за фунт! Багато-багатих людей їздять автомобілями, які не є престижними. Цих людей найбільше цікавлять об'єктивні показники. Деякі мільйонери дійсно витрачають значні суми на розкішні автомобілі найвищого класу, але вони у меншості. Наприклад, минулого року в Америці було продано приблизно 70 тисяч автомобілів марки Мерседес. Це становить приблизно пів відсотка від більш ніж 14 мільйонів проданих автомобілів. Водночас в Україні налічується близько 3,5 мільйонів сімей-мільйонерів. Про що що свідчать ці цифри. Вони свідчать, що більшість багатих сімейств не купують розкішних імпортних автомобілів. Статистика показує, що двоє з трьох покупців розкішних імпортних автомобілів в Америці не мільйонери. Найбільшою популярністю серед мільйонерів завжди користувалися автомобілі американського виробництва. На нашу думку, ця ж позиція дедалі більше розділяється і молодим поколінням мільйонерів. Чому тому, що кількість мільйонерів зростає насамперед за рахунок підприємців, а підприємці, як правило, більш чутливі до цін у тому, що стосується придбання автомобілів, удачливі підприємці оцінюють всі витрати з погляду їхньої продуктивності. Вони частіше задаються питанням про те, який вплив на результати роботи їхнього підприємства і далі на їхнє багатство матимуть великі витрати на купівлю автомобілів. Найчастіше вони вирішують, що капітало вкладення в рекламу та нове обладнання принесуть більше користі, аніж витрати на дорогі автомобілі. Стратегія покупок. Які кроки робить мільйонер, збираючись купити автомобіль? Ми ретельно дослідили цей процес і з'ясували, що багаті люди дуже відрізняються один від одного в цьому питанні. Ми виділили чотири типи особистості, які визначаються двома фундаментальними факторами. Перший – вірність продавцю. Тобто при зміні автомобіля мільйонер схильний звернутися до продавця, у якого він купив свою минулу або позаминулу модель. Такої стратегії дотримується 45,7% Людей. Інші мільйонери – 54% – дотримуються абсолютно протилежної стратегії. Вони ніколи не купують в одного продавця двічі. Також вони дуже чутливо ставляться до ціни – на вигідну покупку можуть витратити кілька місяців. Другий фундаментальний фактор ділить мільйонерів на власників нових та вживаних автомобілів. Серед багатих людей 63,4% вважають, що краще купувати нові автомобілі, а решта 36,6% зазвичай схильні купувати лише вживані автівки. Поєднання згаданих двох фундаментальних факторів призводить до виділення чотирьох типів мільйонерів за стратегією купівлі автомобіля. Тип перший – новий автомобіль, вірність продавцю. 28,6%. Тип другий – новий автомобіль, різні продавці, 34,8%. Тип третій – уживаний автомобіль, вірність продавцю, 17%. Тип четвертий – уживаний автомобіль, різні продавці, 19,5%. Розгляньмо тип перший. Новий автомобіль – вірність продавцю. Люди цього типу набувають лише нові автомобілі і схильні купувати в одного і того ж продавця чи групи продавців. У більшості багатих людей є чіткі уявлення про те, які марки та моделі автомобілів їм цікаві, тому вони завжди знають, до якого продавця звернутися насамперед. Але це не означає, що для здійснення покупки їм потрібно просто прийти до улюбленого магазину і чекати, поки за них все зроблять. Вони, звичайно, вибирають за ціною. Ви можете подумати, що до цього типу відносяться просто ліниві люди, яким не хочеться шукати чогось нового. Це не так. І вже точно вони звертаються до одного і того самого продавця не з симпатії. Це просто їхній спосіб скоротити зусилля з пошуку автомобіля та продавця. Вони витрачають багато часу і сил на заробляння грошей. Одна година їхнього часу коштує і принесе набагато більше, ніж ходіння по ринку в пошуку продавця з більш вигідною угодою. Ці люди купують у тих самих продавців тому, що впевнені, що ці продавці нададуть їм найкращі умови покупки. Деякі з цих умов у їхніх очах коштують набагато більше, ніж ціна та технічні характеристики автомобіля. Чому ці мільйонери віддають перевагу новим автомобілям? Чому вони менш чутливі до коливань цін серед продавців, ніж покупець уживаних автомобілів? Одна з головних причин дуже проста. Їм просто подобаються нові автомобілі. Також вони вважають, що купити новий автомобіль набагато простіше. Легко підібрати потрібний колір та конфігурації. Немає сумнівів у його надійності. Але вартість автомобіля має значення навіть для цього. Перш ніж вирушити до свого продавця, майже половина 46 – 46% з них – отримують уявлення про ціну обраної моделі. Приблизно один з трьох зв'язується щонайменше з двома продавцями, щоб отримати деяке уявлення про майбутню покупку. Частина з них отримують інформацію зі спеціалізованих журналів та каталогів. Також велику роль у прийняті рішення про купівлю має географія. Такий тип мільйонерів найчастіше купує. Автомобіль у центрі, який знаходиться поряд із його роботою чи будинком, тільки приблизно один з десяти регулярно купує автомобіль у віддалених магазинах. Є ще один фактор, який визначає стратегію таких покупців: зв'язки. Що найменше один з п'яти мільйонерів купує автомобіль у продавця, який є його клієнтом. Та й самі подумайте, якби ви були власником компанії з укладання доріг, у кого б ви купили автомобіль? У незнайомця з дилерського центру або у власника автомобільного магазину, з яким щойно уклали контракт на асфальтування його стоянки? Відповідь очевидна. Зазвичай такої стратегії дотримуються власники приватних практик наступних послуг – медицина, юриспруденція, фінансовий консалтинг, архітектура. Часто до ділової та особистої мережі контактів власника автомобільного магазину входять близько сотні компаній, які постачають йому товари та надають різні послуги. До того ж, це хороший спосіб знайти нових клієнтів для обох сторін угоди. Відносини вигідні і продавцю, і покупцю, тому вони налаштовані на довгострокове партнерство. Другий тип покупців. Новий автомобіль – різні продавці. Частка – майже 35%. Багаті люди, які дотримуються такої стратегії, вважають, що знижка, яку вони можуть отримати шляхом тривалих переговорів з різними продавцями, виправдає докладені зусилля. У середньому вони витратили на купівлю свого найдорожчого автомобіля на 9% менше, ніж покупці першого типу, а останній автомобіль коштував їм на 14% дешевше. Покупці першого типу схильні купувати дещо дорожчі автомобілі, що в половині випадків, який пояснює різницю в середній ціні автомобіля, який купують покупці першого і другого типів. Зазвичай такі покупці добре вміють вести переговори та люблять торгуватися. Вони також менш схильні купувати автомобіль через родичів, рекомендувати близьким продавця, який надав хорошу знижку, або звертатися до своїх клієнтів. Вони можуть витратити тижні або навіть місяці на пошук тої самої пропозиції, найдешевшої чи за собі вартістю. Тип третій – вживаний автомобіль, вірність продавцю – 17%. Чому мільйонери з річним доходом понад 300 тисяч доларів та статком у 4 мільйони доларів купують «уживані» автомобілі? Відповідь на це питання така ж проста, як і у випадку з новим автомобілем. Така покупка просто приносить мільйонерам більше задоволення. Вони вважають, що купуючи автомобіль дво- чи трирічної давнини, вони суттєво виграють у ціні. Часто вони планують знову продати автомобіль через 2-3 роки та повернути більшу частину сплаченої суми. Багато покупців цього типу впевнені, що вартість нових автомобілів сильно завищена, а інтенсивні пошуки останньої моделі не окупаються, оскільки неможливо вигідно окупити новий автомобіль, знайти ціну нижче за стандартну дилерську, наприклад. Більшість покупців такого типу – підприємці. Необхідність вкладати більшу частину доходу в розвиток бізнесу підштовхує їх до купівлі вживаного автомобіля, що здається їм розумною мірою і балансом. Улюбленими марками та моделями покупців такого типу є Jeep Cherokee, Cadillac DeVille, Ford Fiso Pickup, Ford Explorer, Lincoln Town Car, Chevrolet Caprize, Chevrolet Suburban, Infiniti Q45. Покупці цього типу витрачають набагато менше грошей на придбання автомобілів, ніж покупці нових автомобілів. Від загального доходу вони витрачають на автомобіль найнижчу частку усіх мільйонерів. У середньому на останній автомобіль вони витратили 7,6% свого доходу, а на найдорожчий – 10%. Як такі мільйонери ухвалюють рішення про купівлю? Спочатку вони дізнаються, скільки коштує така сама нова модель. Далі вони оцінюють зношування та зниження ціни і на основі цієї інформації – Обирають модель. На наступному етапі вивчаються пропозиції кількох продавців та можливість отримати знижку в одному з найближчих магазинів. Деякі покупці додатково вивчають оголошення від фізичних осіб і також уточнюють можливість отримати знижку. Але найчастіше це просто рутинне вивчення ринку з метою продати пропозицію від постійного продавця. Мільйонери такого типу вважають за краще купувати автомобіль у одного і того самого продавця, керуючись міркуваннями, що у них легше отримати знижку на автомобіль та його подальше обслуговування. 36% з-поміж таких мільйонерів купують автомобіль у клієнтів своєї компанії, а багато хто звертається до цих покупців, які забезпечують їм приплив нових клієнтів. Приблизно один з чотирьох постійно купує автомобілі у родичів або близьких друзів, один з трьох консультується з купівлі виключно з власником магазину, а один з ти зі старшим менеджером з продажу. Тип 4, старий автомобіль, різні продавці, частка 19,5%. Такі покупці найбільш чутливі до ціни і ведуть найінтенсивніші пошуки вигідної угоди. Такий підхід дозволяє їм витрачати на автомобіль менше від інших типів мільйонерів. У середньому машина обходиться їм у 22,5 тисячі доларів, а найдорожчу модель вони придбали менш ніж за 30 тисяч доларів. На свій останній автомобіль вони витратили менш ніж 0,7% своїх статків, а на свій найдорожчий автомобіль – менш ніж 1%. У цих покупців найменше родичів чи знайомих в автомобільному бізнесі. Як їм вдається укладати такі вигідні угоди? Насамперед такої економії вдається досягти завдяки купівлі вживаних автомобілів. Також вони не гребують покупками у неспеціалізованих магазинах. Часто угоди укладаються з приватними автовласниками чи на аукціонах. Купці цього типу дуже терплячі люди. На пошук відповідного автомобіля вони витрачають кілька місяців і ніколи не поспішають. Ми знаємо випадок, коли такий мільйонер шукав найвигіднішу ціну на «Шевроле» останньої моделі – сім місяців. Однак, на відміну від «Доктора Півдня» з третього розділу, він не витратив багато особистого часу. По дорозі на роботу він проїжджає три автомобільні магазини. Якщо він бачив, що там є автомобіль, що його цікавить, він зв'язувався з продавцем по телефону і паралельно переглядав оголошення від приватних власників. Зрештою, він купив автомобіль у приватного власника за ціною набагато нижчої за ту, що пропонував будь-який з дилерів. У нього також є улюблена пора року для покупки автомобіля. За його досвідом, знижку найлегше отримати в останні тижні грудня та на початку лютого. Взимку, як він стверджує, попит на автомобілі невисокий. Люди зайняті підготовкою до свята та купівлею подарунків, а отже, зайвих грошей у них не залишається. Але не в нього. Покупці цього типу найчастіше купують автомобілі у віці від 2 до 4 років з невеликим пробігом. Їхні улюблені моделі та марки включають Ford, Mercedes, Cadillac, Lexus, Chevrolet, Nissan та Acura. Що означають ці різні стратегії? Аналіз стратегії покупок дає багато цікавих спостережень про звички багатих людей. Наприклад, ви звернули увагу, що більшість мільйонерів воліють робити покупки у різних продавців. 54% проти 46%. Так, можливо, різниця незначна, але це лише верхівка айсбергу. Віднімемо звідси мільйонерів, які купують у однієї тієї самої людини, бо вони пов'язані з нею сімейними узами, а також тих, хто переслідує взаємну вигоду. Зробивши це, ви побачите, що серед американських мільйонерів на кожного покупчанського в одного продавця припадає не менше двох таких, хто щоразу шукає найбільш вигідну угоду. Що можна сказати про покупців автомобілів загалом? Здебільшого, це небагаті люди. Звідси логічно припустити, що вони витрачають більше часу на пошук вигідної угоди, бо вона для них є критично важливою. Ви здивуєтесь, дізнавшись, що насправді все інакше. Небагаті люди менш схильні торгуватися. Стратегія купівлі автомобіля дає нам уявлення про те, чому хтось багатий, а хтось ні. Тому що, як правило, аналогічним чином ці люди поводяться і в інших обставинах. Ті, хто шукає вигідну угоду з автомобіля, шукають які самі вигоди при покупці будинку, одягу, їжі, відпочинку та інших предметів та послуг. Також ці люди схильні до планування своїх витрат. З урахуванням названих даних, який тип покупця, на вашу думку, загалом найбільш схильний до економії? Звичайно, покупці четвертого типу, тобто ті, хто купує уживані автомобілі у різних продавців. Їхня поведінка ілюструє найкращий шлях до досягнення багатства. Посудіть самі, серед усіх типів покупців вони мають найвище співвідношення багатства до доходу. На кожен долар доходу припадає 17 доларів статку. При цьому вони мають найменший середній дохід серед усіх груп. І все ж їм вдалося зібрати 3 мільйони доларів. Мільйонери – покупці четвертого типу. У чому причина різниці накопичення багатства? Один із факторів – дохід. Люди з більш високим доходом повинні мати великий статок. Наступний чинник – професія. У цій книзі ми неодноразово наголошували на тому, що бізнесмени становлять непропорційно високу частку американських мільйонерів. І навпаки, серед представників інших професій – лікарів, юристів, інженерів, фінансистів, архітекторів, менеджерів, викладачів та державних службовців – мільйонерів непропорційно мало. Винятки, звісно, є. Так, усі представники перелічених професій тою чи іншою мірою представлені групою покупців четвертого типу. Вони є і серед мільйонерів. Вони лідирують за всіма сімома показниками ощадливості. Бережливість покупців четвертого типу базується на твердих принципах. Перше – прагнення фінансової незалежності. Друге – фінансова незалежність неможлива без ощадливості. Під час одного з досліджень ми почули історію про те, як син запитав батька, чому в їхньому будинку немає басейну. На що батько відповів йому, що якби вони мали басейн, вони б не змогли оплатити йому освіту в університеті. Сьогодні Карл, син цього мудрого мільйонера, випускник університету Корнуеля. І так, батько так і не збудував у будинку басейна. Приклади з життя. Том Стенлі продає машину. Перед різдвом я вирішив продати свою «Акура Ледженд» та розмістив оголошення у місцевій газеті. Перед тим, як я зв'язався з продавцем, щоб проконсультуватися, яку максимальну ціну я зможу виручити, за його порадою я вказав цю ціну в оголошенні. Мій автомобіль був у чудовому стані. Я завжди ретельно за ним стежив, був акуратним водієм, вчасно проходив техобслуговування та тримав його у гаражі. Він також був обладнаний за вищим класом. Наприклад, на ньому стояли шини мішелін mxv МХВ-4», що пройшли лише кілька тисяч миль. І, можливо, найголовніше, я купив цю машину новою. Все це я перерахував в оголошенні. Далі хочу описати кілька типів покупців, які зі мною зв'язалися. Покупець номер один, спеціаліст з маркетингу, жінка. Вона приїхала на Infinity Q45. Машина була абсолютно нова, тому я поцікавився, чому вона хоче придбати мою. Як виявилось, Q45 належить її чоловікові. Вони купили її близько року тому. Вона зізналася, що вже оглянула кілька уживаних легенд та Інфініті. Вона не приховувала, що її сім'я воліє купувати вживані автомобілі. Зазвичай їхній вибір падав на Acura Legend, Інфініті Q45 та Lexus 400. Коли вона приїжджала до мене, вона пішла з роботи в другій половині дня. Вона мала карту Атланти, на якій вона помітила місце розташування кількох магазинів і приватних власників, які продають автомобілі. Таким чином вона дала мені зрозуміти, що у мене є конкуренти. Я одразу зрозумів, що маю справу з досвідченим покупцем, який вмить оцінює стан уживаних автомобілів. Вона відразу ж вказала на невелику вм'ятину на водійських дверях. Потім швидко оглянула салон, двигун та корпус. Потім вона запитала, чому я продаю такий чудовий автомобіль. Я відповів, що мої діти не виносять чотиридверні седани, і на їхню думку, ледженд підходить тільки практичним і літнім людям на зразок мене та моєї дружини. Самі б вони воліли володіти позашляховиком або дводверним спортивним автомобілем. Моя відповідь змусила її замислитись. Здавалося, що інформація її не влаштувала. Вона воліла б, щоб я пояснив продаж фінансовими труднощами. Так мене було б легше продавити на зниження ціни. Але вона все одно спробувала це зробити. Вона запитала, яка мінімальна ціна, за якою б ви погодилися продати свій автомобіль? Я відповів, якщо я не знайду покупця протягом місяця, я думатиму про зниження ціни і показав їй документацію з технічного обслуговування. На цьому наша розмова була закінчена. Вона сіла в інфініті свого чоловіка і поїхала. Більше я її ніколи не бачив. Я абсолютно впевнений, що вона добилася, чого хотіла. Знайшла старий автомобіль останньої моделі, який купила дешево у людини, змушеної поспішати. Покупець номер 2 віце-президент фінансової компанії. Чоловік цей покупець був віце-президентом відділу з лізингу автомобілів. Я думаю, ви розумієте, що він чудово знався на цінах на автомобілі і знав переваги покупки автомобіля перед лізингом. Але і він намагався знайти найбільш вигідну ціну. Його цікавило кілька марок, проте він не віддавав чіткої переваги жодній з них. Він поставив мені те саме питання, що і жінка на інфініті. За яку мінімальну ціну я готовий поступитися автомобілем? Я відповів йому те саме і Ось і чекаю від нього дзвінка. Покупець номер 3, колишній підприємець, чоловік. Третій покупець виявився найцікавішим з усіх, з ким мені довелося зустрітися з приводу продажу автомобіля. Зателефонувавши мені, він сказав, що збирається відвести свою дружину до місцевого торговельного центру. Уточнивши мою адресу, він повідомив, що зможе поєднати поїздку до мене та поїздку до торгового центру. Незабаром після цього він приїхав до мене з дружиною на BMW п'ятої серії. Його автомобіль виглядав так, ніби він щойно залишив автомобільний салон. Ситуація була Практично ідентична історії першої покупки, тільки БМВ належав його дружині. Поки він оглядав мою машину, я розмовляв з його дружиною. Вона розповіла мені, що її чоловік нещодавно продав свою частку в процвітаючій IT-компанії, що розробляє програмне забезпечення. Їхня родина була мільйонерами. Її чоловік продовжував працювати в компанії як консультант, але тепер у нього звільнився час під інші заняття. Здається, цим заняттям був безперервний пошук вигідних угод по автомобілях. Дружина також розповіда що за всі 30 років сімейного життя її чоловік ніколи не купував нового автомобіля. Цей чоловік був із тих, хто отримує неймовірне задоволення від знахідки гарного автомобіля за максимально низькою ціною. Я думаю, що саме через це він ретельно розпитав мене про мої справи. Він запитав, чим я займаюся і чи успішна моя компанія. Напевно, він подумав, що я втратив роботу, інакше, чого б мені бути вдома в розпал робочого дня? Я пояснив, що зараз працюю над своєю четвертою книгою. У відповідь він спитав, як вони продаються. Я відповів, чудово. І потім він мені поставив це велике питання. Чи не хочу я скинути тисячі півтори від перевісної вартості? Я знову відповів, що якщо за місяць не знайду покупця, то готовий скинути ціну. І що б ви думали? Він мені теж не передзвонив. Хоча стан мого автомобіля сильно його вразив, він навіть уточнив, чи не збираюся я продати свій Z28 Camaro. Я відмовився від його пропозиції». Покупець номер 4 шкільна учителька. Ця покупниця зателефонувала мені у п'ятницю пізно ввечері та засипала мене запитаннями. Закінчивши, вона повідомила, що живе за декілька сот миль від Атланти і обдзвонює людей, які продають модель Акура Ледженд. Вона пообіцяла передзвонити наступної середи і дотримала слова. Цього разу вона попросила мене надіслати їй факс, із підтвердженням, що автомобіль не закладений, а також опис повної комплектації автомобіля. Після отримання документів вона сказала, що у п'ятницю буде в Атланті, щоб оглянув оти декілька автомобілів. У п'ятницю вона приїхала разом із чоловіком, процвітаючим фермером, який вирощує бавовну. Вони приїхали автомобілем марки Nissan Максима у чудовому стані. У трьох ми сіли в Акуру Legend, жінка була за кермом, і 20 хвилин на околицях проводили тест-драйв. Я також поставив їм кілька питань. Чому вони купують автомобіль так далеко від місця свого постійного проживання? Чому цікавляться саме старим автомобілем? І найголовніше, чи правда те, що говорять про фермерів, ніби вони дуже ощадливі? виявилося, що ця пара купувала вживаний якісний японський автомобіль останньої моделі кожні 2-3 роки. Їх найлегше знайти у великих містах за низькою ціною. Вони купували автівки у хорошому стані та перепродавали їх через 2-3 роки у себе в сільській місцевості майже за ту саму ціну, за якою придбали. Ця родина була чемпіоном ощадливості. До мене вони приїхали щеком на тисячу доларів менше за заявлену мною ціну. Коли ми відкатали тест-драйв, чоловік спитав дружину, ти збираєшся торгуватися? А вона відповіла йому, цей хлопец не піде на це. До того ж, автомобіль у чудовому стані. Фермер не став із нею сперечатися, і потім вона віддала мені чек разом із 10-100 доларовими купюрами. Після підписання документів жінка зізналася, що у найближчого до їхньої ферми продавця автомобіль коштує на три тисячі дорожче. У відповідь я помітив, що її колеги будуть вражені, коли вона приїде в понеділок на ньому до школи, на що чоловік відповів, що їх більше вразить ціна, за яку вони його купили. Мені дуже запам'яталася фраза, яку він упустив під час з бесіди. Моя дружина працює з жінкою, яка їздить на новому мерседес Бенс. Вона взяла його у лізни на 60 місяців по 600 доларів на місяць. Ви знаєте, скільки бавовни треба виростити, щоб вносити такі платежі? Розділ 5. Економічна допомога дітям. Їхні батьки не надавали дітям економічної допомоги. Якось ми отримали листа наступного змісту. Шановні, професор Стенлі та професор Данко. Я щойно прочитав статтю про ваші дослідження мільйонерів. Моя дружина має право на спадщину, але батьки відмовляються її видавати. Те, що всіляко відтягує цей момент. Здається, вона взагалі не планує розлучатися з цими грошима. Можливо, ви зустрічались із батьками моєї дружини на одному з інтерв'ю. Їх звуть там так-то і так-то. Чи невідомі вам інші джерела, з яких можна було б дізнатися про розмір спадщини? З вдячністю Л.С. Автору цього листа та його дружині терміново потрібні гроші. Назвемо його «Ламар». Він одружений з жінкою, назвемо її Мері, з багатої сім'ї. Мері щороку отримує понад 15 тисяч доларів готівкою у подарунок від батьків. Такі подарунки та інші види допомоги Мері та Ламар отримують майже 30 років, відколи одружилися. Сьогодні Мері та Ламару за 50. Вони живуть у розкішному районі у чудовому будинку. Подружжя – члени модного клубу. Обоє обожнюють теніс і гольф. Кожен має по розкішному імпортному автомобілю. Вони носять дорогий одяг та беруться участь у діяльності кількох благодійних організацій. Свого часу вони входили до групи активістів зі збору коштів для приватної школи, яку відвідували їхні діти. Обидва цінують марочні вина, вишукану їжу, розваги, дорогі ювелірні вироби, відпочинок за кордоном. Сусіди мері та ламара переконані, що ті багаті, деякі навіть вважають їх справжніми мультимільйонерами. Але зовнішність буває оманлива. Мері та ламар не багаті. Можливо, вони хоча б багато заробляють. Ні, ні чоловік, ні дружина не мають високих доходів. Мері домогосподарка ламар обіймає адміністративну посаду у місцевому.